Сърце. Сърцето е един капел-майстор и най-хубавата песен излиза от него. Някой път мога да ви изпея песента на сърцето. Някои казват, че сърцето е храм, а други – ултар. Как го описват поетите, като храм или като ултар? Вие много голяма цена му давате. В тялото каква роля взема сърцето? Природата му, ролята му е проста да подтиква кръвта, като един проводник е то. Всякога давайте на всеки орган такава мярка, каквато му съответства, на големината. Сърцето си има своята математическа големина. И в духовно отношение тия съотношения се спазват, и в духовно отношение същите отношения съществуват. На физическото поле сърцето е малко, а вие в духовния свят му давате всички функции. То става господар на всичко, когато не е тъй. Господар на всичко е само човешкият дух. Аз наричам ключа на мисълта – сол. Ключът на сърцето – е фа. Той е басов ключ. Знайте, че сърцето има басов ключ. Сърцето работи с китара, бас, чело, виола – а пък умът, сигулка, пиано, орган. Те са горните регистри. Кой е основният ритъм в света, който трябва да приемете за мярка? Според вас, кой е основният ритъм? Аз да ви кажа, основният ритъм в природата е човешкото сърце. Този ритъм показва какво е нормалното състояние на човека. Сърцето показва дали човек е в хармония с природата или не. Когато сте в хармония, вашето сърце бие по един начин, щом сте в дисхармония, бие по друг начин. Има едно нормално биене, което всеки трябва да спазва. Истинският живот върви по този ритъм на сърцето. Някой път, когато този ритъм се наруши, като спре ритъмът, хората умират, излизат из ритъма навън. Тогава изчезва земният живот. Това сърце, този ритъм регулират мисълта, регулират и човешката воля, защото каквото е сърцето, такъв е и умът, каквото е сърцето, такава е и волята на човека. Сърцето върви по един музикален ритъм. В природата има един музикален ритъм. Като си туриш ръката на сърцето, виж има ли то този музикален ритъм. Някой път сърцето бие неправилно. Например, когато се оплаши човек, сърцето бие бързо. То бие бързо, понеже не се контролира. Има един нерв, който излиза от главата и контролира сърцето. И когато този нерв го контролира, сърцето бие правилно – 72 в минута. А пък, щом не го контролира, то може да бие 180, даже 200 пъти в минута. И някои казват тогава, ще ми се пръсне сърцето. При сегашните музикални условия сърцето бие 72 пъти. 7 е мъжки принцип, а 2 е женски принцип. Двете показват мекия принцип. Най-първо вбиенето на сърцето още преобладава мъжкия принцип. А един ден може сърцето ни да се измени и да бие другояче. Ако сърцето бие 80 пъти, то това не е нормално. Осем е женски принцип, който събира нещата. Щом сърцето ти бие 80 пъти, ти вземаш повече и даваш по-малко. А пък при 72 пъти вземаш по-малко и даваш повече. Здравословно състояние е, когато даваш повече и вземаш по-малко. Сърцето винаги ПФА. Ако искате по някой път да имате камертон, турете ръката на сърцето си и ще имате тона фа. Ако вземете тона фа, пулсът ви ще бъде много редовен, няма да има прескачане. Който не пее фа, започва да се омаломощава и лекарите казват, че клапите се разхълтавили. Разхълтавили се клапите, понеже не пее фа. Они арала, с които урат земята, имат ли ръжда? нямат никаква ръжда, но щом се оставят на почивка десетина дни и веднага ръждата иде. Докато човек страда, сърцето е чисто. То е ралото. Щом престане да оре ралото, ръждясва. Щом сърцето престане да страда, отцапва се. Страданието това е орането, за да бъде ралото чисто. Без страдание сърцето ръжда хваща. По-добре да оре, отколкото да ръждясва. Вие мислите, че не страдате. Ще раздясате. В страданието се очиства ръждата. Ралото, което оре, е винаги здраво. Тъй трябва да се разбира животът. Имаш някакъв дефект, нетърпелив си. Пей фа. Не чакай да ръждясаш. Защо ще чакаш да ръждясаш, да те турят някъде, да те бият? Преди да те бият, попей. Тури страданието в музиката. Той е хубавото, понеже ти свързваш ума и сърцето. Образуваш една хармонична връзка между ума, сърцето и волята. Музиката образува най-добрата връзка между човешкия мозък, човешкото сърце и човешкото тяло. Между всичките органи. Те са създадени по закона на хармонията и когато човек пее, всичко добре се хармонира. Основният тон, основният ритъм. Правилният ритъм на сърцето е фа. Вие още не сте учили какъв е ритъмът на фа. Много работи знаете, но ритъма на сърцето не знаете. Знаете колко е голямо сърцето, знаете колко пъти месечината е по-малка от земята. Знаете, че на месечината няма въздух и хора няма там. Знаете, че слънцето е едно горещо тяло. После, знаете в колко ден е създаден светът. Много работи знаете. Но ако дойде до същественото за вас, какъв е ритъмът на вашето сърце, това не знаете. И вследствие на това някой път се свива сърцето. Ти казваш, вледени ми се сърцето. Значи, изгубил си неговия ритъм. Това сърце не пулсира както трябва. Здравословното състояние на човека зависи от капилярните съдове. Всички болести в човека се дължат на разширението и на свиването на капилярните съдове. Когато при кръвообращението капилярните съдове се свиват повече отколкото трябва, в резултат на това могат да се явят различни болести. Ако връзката между електричеството и магнетизма не се образува правилно, в мозъка не може да се образува онази правилна светлина, която е необходима за мисълта. Тази топлина и светлина са необходими при процеса на растането на човека. При това и сърцето на човека не може нормално да бие. Пулсът на сърцето е точно определен. Той показва нормата, при която става тази връзка. Пулсът на сърцето показва онази точка, в която става връзката между електричеството и магнетизма. Това е един постоянен импулс. Всяка връзка е един удар на сърцето. Когато става една връзка, сърцето отбелязва това. Следователно, биенето на човешкото сърце показва връзките, които стават в една минута. Нашето сърце не ги хроникира точно. Сърцето на един човек бие по-малко от това на един ангел. Обаче сърцето показва всички от нези връзки, които стават между електричеството и магнетизма и които в резултат образуват светлина и топлина. Това е една нова теория, един нов начин на обяснение.